Однак із чоловіком говорити на цю тему не зважувалася, бо його це не цікавило. А отже, міркувала Олена, просто поки що не хотів мати дітей. І ось тепер він сидить і чекає від неї відповіді. «Я запитувала про це у лікаря?» – невпевнено мовила вона. «Ага, ти вже й у лікаря була!» Немов викривши дружину в давно підозрюваній зраді, Глузливо зазначив Славчик. Ні, вигукнула Олена. Тобто, так, я була в лікаря, але не з цього приводу, а просто так. Що означає просто так? Його ліва брова поповзла вгору. Ну, звичайний огляд. Славчик недовірливо скривився. «І що тобі там сказали? Те, що ми з тобою ще не досить довго разом. Для цього? На його обличчі проминула хтива усмішка. «Вистачить п'яти хвилин!» «Ну, я кажу про те, що всі аналізи, обстеження проводять лише через певний час після початку спільного життя». «Аналізи? Які ще аналізи?» Він раптом схопився на ноги і, нахилившись до Олени, витріщився на неї. «Ну, аналізи, щоб, щоб виявити причину, чому немає дітей». Тихо відповіла вона, потупила зір. Причину? Він усе так само висів над її головою. І які ж цікаво можуть бути причини? Ну, причини бувають різні. Ну, наприклад, інфекція, Волени похололи руки й ноги. Гучно забилося серце, але навіть під страхом смерті вона не зважилася б промовчати на питання чоловіка. Ти що, вже й зараз підчепити встигла? Від такої дивовижної заяви дружини Ославчика враз витягнулося обличчя, а очі стали круглими. Не тепер, колись, на самому початку, попри свою волю, на силу, мовила Олена. На якому початку? Славчик високо підкинув брову та нервово ощерився. Ну ще тоді, коли. Коли ти мене... Ну, коли ми з тобою? Що? Він відразу вийшов зі ступора. Ми з тобою? А при чому тут я? Ну, інфекцію в мене знайшли після тебе. Після наших перших зустрічей. Я тебе запитую, при чому тут я? Люто повторив він, знову наступаючи на Олену. Від кого ще я могла заразитися? Ледь чутно прошептала вона. «І ти запитуєш про це мене?» Його обуренню не було в меж. «Я не запитую», – кволо захищалась Олена. «Я просто розповідаю тобі, як було. Ти що, дурня з мене робиш? Сама півроку плуталася, а з ким? А тепер мене винувати виставити хочеш?» «Але я ні з ким?» Олені забракло повітря. — У мене тоді, влітку, знайшли вже застарілу хворобу, а я, я ні з ким, крім тебе, не зустрічалася. Я завжди тільки тебе кохала. — Кохала вона мене, — презирливо повторив він. — Кохала і чекала. — Незважаючи на його тон, палка говорила Олена. — І ні в чому тебе не звинувачую, ні. Адже ти міг і не знати, що хворий. У чоловіків так буває. — Що? Славчик не дав їй завершити думку. — Що ти верзеш? — Слухай, ти! Він уже захлинався від люті. — Ліпше замовкни, бо я за себе не ручуся. Думаєш, якщо гарненька, то можна шалатися з усіма підряд, так? Кохала вона мене. Та кому потрібне твоє кохання? Він обіперся руками об стіл і заговорив їй прямо в обличчя. «Сьогодні Санько на роботі за сина виставляв. Розумієш ти? У нього син народився. А уженився Санько пізніше за мене. Славчик різко випростався і нервово кривлячи рота говорив далі, наче самі з собою. Мене всі запитують, коли ж твоя тобі народить? А я собі думаю, і справді, чому у мене досі немає дитини? А Виявляється, моя шльондра Заразу підчепила. І ще й мене в це діло вмазати хоче. Славчик ступив крок до дверей, і, зачепивши стільця, з досадою пожбурив його ногою в бік. Потім кинув гіркий погляд на Олену і вийшов з кухні. Вона заціпеніло сиділа за столом, нічого не бачачи і не чуючи навколо. Сльози крапили їй на руку, на стіл. Проте Олена навіть не усвідомлювала, що плаче поки сильне судомне ридання не вирвалося в неї з грудей і не змусило її